Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, jemi në emisionin Rruga e Drejtë Allahut. Edhe sot do të flasim për veprat e mira. Mbas i folëm për rëndësinë e kishin veprat e mira në emisionin e kaluar, sot do të flasim për veçoritë e këtyre veprave. Pse? Sepse do të flasim për lumturinë e vërtetë. Lumturia është një nga qëllimet kryesore të njerëzve në jetën e kësaj bote. Por cila është lumturia e vërtetë? A ka dallim mes lumturisë të përjetshme dhe asaj të përkohshme? Rrugët që çojnë kë lumturia? A janë lumëturi apo jo për besimtarin? Por dhimja, a zëvënd në rrugët që të shënë kërë lumëturia? A mundet lumëturia e vërtet të ndalet me ndaljen e jetës kësaj bote? A mundet që vdekja të ndali lumëturi në vërtet? A mundet që lumëturia e vërtet të të bët monotone në jetën të ndër o besimtar? Si të ndimon që kërë lumëturi e vërtet e kësaj bote, Të fitosh lumturinë e vërtet në botën tjetër. Kto pyetje dhe shumë të tjera, sepse gjithmonë do ti ndjekim me hoxhen e nderuar Enis Rama nga studioja e emisionit Rruga e Drejtë Allahut. Para se të kalojmë në emision, le të ndjekim përshkrimin poetik të kënduar dhe të lexuar nga Vllajon Bujarismë. Nëse të ndonë të vendosësh në një prizën botën e një besimtari dhe të një jo besimtari, të të mahnitësh me kontrastin dërmjë atyre. A e ke vënë re edhe ti o vla, apo motër, se sa bukur është botën nëse ti eshe gjdo gjë si krijim të të lartë madhëruarit. Nëse po atëherë edhe për ty gjithë qka dhe të marrë një kuptim tjetër, edhe ti do të arishë në përfundimin se ke gjetur qelë si në lumëturisë, një qelës magjikë i cili transformon madje edhe një vepër të vogël në mirashpërbime. Kur ti e kupton këtë, buzqesh më shumë, je më i dashur, dhuron një përçaftim, ndihmon dikë pa kushte, lagesh në shi, përkulesh në tokë vetëm për Zotin tënd. Është ky çelës i cili shndron punët e tua në thesare të lakmuara nga çdo kush. Por veprat e mira bëhen edhe pa patur në dorë dhe madje pa njohër fare këtë qeles. E sigurisht që përfundimi nuk dhe për të jeti njët për banorët e vendosër në të dyja anët e këti prizmi. E në fakt, kjo bot është sa e bukur, a që dhe mështruese. Kur dikush planifikon të njësët në një utim të gjatë, mundohet të planifikoj deri në detajet dhe të përgatitet për më të keqen. Me gjitha të, shumë prejnesh nuk e koptojmë se vet jet ajonë është një udhëtim për në botën tjetër. Nëse nuk përgatitemi duke bërë vepra të mira dhe duke pasur një besim të patundur te Zoti, atëherë ne e minimisur drejt një fundi shkatrues. Me të vërtetë që nuk ka kapluar errësira. As nuk dim qëllimin e këtij udhtimi. E kush është ai që ndër merr një udhtim pa një arsye? Ata të cilët nuk janë të udhëzuar, vetëm ata të cilët nuk arrin të mendojnë në një mënyrë logjike. Ata të cilët jetojnë vetëm për të kënachur dëshirat e pasionet e tyre. Ata të cilët ushtenë shpresat të më dha për të ardhmen, por nuk bëjnë asgjohë për të fituar atë. Shumë prej nesh nuk e kuptojmë se jetë ajon është një ullëtim pakthim. Ajo është një ullëtim bë një flet të holë akulli. E qëto dit, kjo akull shkrinë, derisa zhytet në pafundësi. Ne nuk jemi të sigurt në rezet gazmore të djelit, Tot na përshëndesin të nesërmën. Dhe akulli në të cilën jemi duke qëndruar jo vetëm që vazhdon rrugëtimin e tij drejt zhdukjes, por mund të ndodhcë në një moment ai të thyhet. Nëse ne jemi moskokçarrës, mund të zhytemi thellë në ujëra të ftohta duke shpresuar për të marrë frymë edhe një herë të fundit, duke shpresuar se do të mbijetojmë, por do të jetë shumë vështirë. Një besimtar i vërtet, i cili e di qëllimin e ardhjes në këtë botë dhe ky qëllim e shoqëron atë në kryerjen e veprave të mira, ka mbështetjen e Zotit të tij. Edhe nëse akulli i ti tij do të fundosej, ai do të përfitonte me mëshirën e Zotit një vend të përherëshëm, xhenetin. Ti dhe unë mund të mendojmë në mënyrë racionale, nëse ne e dimë që në jetën e asermë do të përfundojmë pas tre dhe pa ushtim. Me njëherë fillojmë të punojmë për të siguruar ato. Punojmë për të shpëtuar të pa priturave dhe pa sigurive. Por së nga ne përgaditemi dhe mendojmë se nësërmja mund të jet dita e tyre fundit. Të ndërruar miqë, më basti për shkrymi e poetik, kemi ardhë në studje për të vazhduar besedën që janë nënquan pak mësipër. Si për herë, emi më hoqë në ndërruar Enis Rama, hoqë mirë së erdha. Mësë e gje, Allah, shumë në. Që keni ditë janë qëllimi kryesor të njerëzve. Si ne, çdo njeriu më thën kërkon këndësin dhe urren dhimbjen. Por rrugët për jetë kërkesim bëhen të ndryshme. Cili është dallimi më thën këto rrugë që kërkojmë. Falërojmë Allahun e Zotë për çdo të mirën për këtë takim të rëndësishëm që munduam dhe si zakonisht ju usim Allahun të na mundojë të përfitojmë nga këto mësime, dobi që na shoqërojnë këtë votë dhe në votën tjetër po duhet të lënduar sikurse e ja përmendë njerëzit m- për dallim nga gjuhat që i kanë racat, madje edhe fetë, ë agjendat e ndryshme të etjes së tyre, ata në disa përgjithërave themeloritetet janë të përbashkëta në kërkesat e tyre. Sikurse për shembull lumturia është është kërkesë që nuk dallon njeriu nga njeriu. Kënaçja, gjithë njerëz kanë dëshirën të kënaqen. Të gjithë njerëz e urrejnë dhimbjen por pas taj njerëzit fillojnë të dalojnë dëlem shumë të madhë pas ti unitetit në kërkimin dhe në ndjekin rrugëve që usilë atyre kënësi dhe usilë atyre ljumëturim. Problemi është atëherë kër njeri ju merë guzimin, mm -hmm. që vetë veti ju i prirën nga mangësit e ti, i prirën nga, nga epshet afat shkurte, të kërkon dhe qka që është afat gjate, në komunë si të bënë këtë dhe sarë njerëzit i ja alerguar nga mësimet hynure, nga mësimet Allahot aso gjallë, i cilë është kriusi i lumëturis, a e është kriusi i knesis, dhe a e është kriusi i dhimbjes, a i edin mës mirët cila rrug në shpija të ajo që e kërkojmë, dhe cila rrug në që se ndjekum në alergon nga dhimbja që në ikum prej saj. Pra me si kur për shambull të shkoshme një vend, nuk e një vendin fara, apo? Dhe por mosta bezdisis mikun tën dëshon ta të gjej shtëpinë nga vetja jota. Do të bërësh broidh të të mohon nga se ti nuk ke as adresa, nuk din kur si cilat janë rrugët më të shkurtë, cilat rrugë të kaj apo dhe kënaçia vizite shndërrohet në dhimbje të mëdha, apo në bezdisje të mërhshme, se nuk po e gjen. Dhe në fund në fund duhet të telefonosh dhe të kërkosh nga ai që del më të marrë. Kështu unë kam gjetë plot njerëz, kanë tentuar që vet vet bëjnë kur janë përplas për, për mundë dëshpërim dhimbjes. Atëra kanë filluar të konsultojnë shëriatën dhe uzime të nore dhe e nëzuar. Kanë nga ta që këshu e nëzuar. Kanë nga ta atilë që kanë betu kure neshë. Dhe kanë vazhduar në dhimët e të tjurë dhe i sa dhe i ka zemë vdekja. Por theme se nuk kamut një njeri u të gjenë. Atë që e kërkanë, në qofë se nuk e kërkanë të kuduhet. Illumëtëria dhe knëtësia e në të kalogja levale, nga sa e shkryu vale. se tjurë. Për ndaj ne du Desunit kur ku te Allahu subhanahu wa taala atë Allahu xhella xhellajel ka përmendur se keq nasi janë dy lloje. Është këndsi e përkohshme e cila është e përcjellur me disa uh, cilësi dhe veçuri të caktuara dhe këndsi e përhershme apo që nuk i ndohet njeriu të kur dhe nuk paksohet kur dhe ajo shkon duke u shtuar gjithmonë më tepër e më tepër. Por këto dy janë ka dallim mes vetë. Dhe kanë dallime të shumta që i bëjnë të dallojnë që njëri u të din pasaj, se në cënë si rrugë është, a është në rrugën e të rrugën e knasit përkoshme, që mund të silin dhimbjet pasaj të vazhdoqme, apo është në rrugën e drejt duke ndi e kur knasit e duhurra. Atërë është duke qëndë që ne si besimtar dhe imi kërrugë e drejta laot, kërkojmë të përhershmen por nuk largohemi nga përkoshja nikosisht. Po. Ne themi se s'mund ta përfitojmë prehshm ndërsa të kuptoim përkoshmen. Po. A do të mund të futemi direkt te veçoritë e veprës? Mirë, sepse ne kemi folur për rancinë e veprës mirë, tani me kë veçoritë që tani lutuim vërtet të përheshme dhe të largohemi nga dhimbet. Çdo njerëj vepron. Çdo njerëj bën punë. Punon, po. A po. Ne e dishuvim që puna e njeriu, ç'ai apoën katëbot, pa marrë shfovar ashtaj. Mm -hmm. Ti si lumturi, ju të si dhimbje. Mm -hmm. Dhe çdo vepër që njeriu arrin tashndron në veprë të mirë në bazë të kuptimit të të drejtë që më tising fillim të kësaj tema. Po ka mundësi më shumë. Po, ka mundësi më shumë. Ka mundësi. E bën për ri të Allahu te xhel, e ndjekna sin Allahu xhel le uala, e ndjek pejgamberin sallallahu alajzum çdo ne për mund të tashndrosh, mund të jesh jetë mbashërtore. A mund të tashndrosh në veprë të mirë, mund të tashndrosh. Dhe si e thitë që të bërim kësaj të vazhdueshme. E pse ti azun ke lëviz, muati të duket e tuar, apo vetëm e ke konvertuar? në një vepër teatrale sa tashmë jep kuptimin tersërt të teatrit nga ajo ja e zakonshme. Punë që e punon për të kërkuar furnizim, apo vetëm e konverton në një vepër të mirë dhe vazhdon të jetë burim i mirësisë. Do të thotë që dallimi mes nesh, do thën, po, të thënë, po. dhe e jo besimtarve, besoj. Pra ne një të vepër, një të vepër është. Kjo është një të. Do të bëh bashkëtorë, do të thënë një teksë pune, domethënë që ne luftojmë me këtë. Po. Sepse ne sot do flasim për rëndimin e veprave të tëra që të tërë nuk i kanë, domethënë. Poptash, tusë, nga njerë nga njerë nëmëndojnë që vepëra mirë nëmë kuptonë në mazë dhe agjerim një kështë. Ne i thime se ne në qovë se ti arrinë ta kuptasht drejtë rëndësi dhe kuptimin e vepër sëmi, që kemi vojt për të një mision e parë. Apo ta është një tregujmë tyse. Qfar mund të fitasht, në që se ndje këtë rrugë, dhe qfar knëtësi e realisht i duke përretuar për nuk ruk, dhe nuk jetin këtë rrugë. Dalimet. Mes dy vëllezërve të një familje, njëri e ka konvertuar jetën në vepër të mirë për Allahun Azu Gjall, tjetri vazhdon të jetojë një të rëndop normal të zakonshme, duke qenë se ko paskojë mirë, por knaçi që themi ne shumë përkosh me shumë të kufizuar. Këta dy a dallën mes vete? Në asnjë aspekt njerëz nuk don, dë, nuk dallën ata. Duit të martohuar, duit të udhëtit një biznes, duit të bëj një punë, mirë po, ata në kërkimin e knaçisë dhe në pritimin e saj dallën rrënjësisht, pothuajse nuk kanë të njëjtën tuke. E lëre më çë Tjenë të një shëtëpia dhe të një tjë tjë tjë tjë. Tjë tjë tjë familje. Pra njerë nuk e din rëndësin. Sikur që ka honë Ibrahime Nekhe i Rahimullah, leualli me në muluku, princët, mbretit, po të dinin këna ti që ne e prejtojnë. Do të të nëtonin që me shpatët ne e mërnën, me du. Pra njerë nuk e din se sa në njësë, nuk e din qëfar prejtojnë njëri cëli jetën vje përpnjira. Pra njerë për të shonë që përmesë të këndallimeve, ti çercim thënë po ti çercim vendime që njerëzit ta kuptojnë se sa so fitojnë nëse rreshtohen në taborin e robët mirëtallat të xhen dhe sa humbin nëse nuk janë këto dhe kjo humbi është kondiktuar për atësë vanonë, atë savanon ata të rreshtohen në rreshtin e duhur ku duhet për të kërkuar atë që ata kërkojnë alesh andaj xheli ka thonë ma enzelna alejkil quran litashqa nuk ta kimi zgjytë kuranit me me me dhid Ahmedbot pa luënë për këtë arsye. Allahu po garanton se Kur'ani ka vit për të ulëmturuar, për t'ju bërë të kënaqur. Po pse nuk pendim? Ja këtu është problemi. Ja këtu të fillojmë atëherë. Po, pse nuk pendim? Qasem na nuk pejdim dallimet fillimisht e pastaj rrugtimi për hetimet teknologjike nuk është uksim bash më njëherëshëm. Ka një procedurë që në çës respektohet me lena Allahu çelëj alhu. Po arritet. Po arritet. Qase njerëzit e kanë shjuar. Nëse kanë shjuar ata kanë dëshmuar, ne kemi ndëshjuar ambël. E vërtetë është atë. A komunci si po shaham dikush vjen na thot se e shjuva baklavën, po nuk është ëmbël se thunë jam shqiptar. Por dikush nga Perëndimon nuk e kanë baklavën apo po po shahamu nuk e kanë ashtim tyre. I them, "Jo, më siguri ki problem ne... me gjuthi, çe ne Ai smur atë. Ai smurën e me gjeneratorën dy kërkuar dhe baklava gjithmonë është e ëmbël apo. Pra. Andaj dallimi mes kësaj dhe asaj. Dallimi porçi mund të përmend është se të gjitha kënaçit që kërkojnë në emër të kësaj bote Këtu mbetin të kufizuar, a vetëm. A ato, shëqërojnë me mundim dhe vujtje dhe nësatë arrihen, dhe gjithë ashtu gjatëpëretimit, kanë knaci shumë të kufizuar, në qovë se arrihet knacija. Ndërsa, ato që kërkojnë në amër të vejë për së mirë, për hirë të Allahot azo gjellë, duke knaci Allahot në gjellë avala, qëfarë në qovështë në to? Nuk pa kufizuar të më të kna mazi, Thash, adheta, për më lodhëm të gjitha. Për më lodhëm të gjitha që mund Gjit t'jim përmi. Gjitha jetën ton. Ato, shoqrinë me knetsi të arriv, dhe në të arrim dhe përretim të posaqim kur të arrim. Për nda i thot, Imen Gjauzi, e rrahimullallah. Thot, e kam vrejt nefësin tim. Dhe nefë, do të e, atë karakterën e njerët. E, e brendsh me njerët. Thot, e kanë vrejse ata zakonisht thot shikojnë tek të pasurit, tek ata që kanë autoritet, thot shikojnë në fazën e fund të udhimit të tyre. Së sipokënoçi. Thot ibn Abdul Rahimullah, po shikojnë ata në rrugën që kanë kaluar ditë të arrin këtu, apo do të do të i parshkënte të një tmerr i madh. Sesi kanë kaluar ata në shumë vështirësi, si. në shumë ngushtime, në shumë depresione, në stresë për ai drejto Merë një shambë të një trektari, që ka buën në rësat milionën, rrugat dërë tjesë, si ka qenë. Me shumë vërështërsi. Së po thëmë kuptim vërështërsi të punës, po me vërështërsi të shumë të, të ngushtimi shpitënurë. Sa arërdoç të mashtron, të rënd, të tikë, lërë familjes, me presion, me stres, apo fitan, apo hum. Mm. Në fundë, ajo këna që që e përre të nejë me atë qek ashtë, jo shumë ndallim nga një i varfër nga sa ai shikoi 1 milion euro apo ai mund të ndit vetëm pak më i sigurt gabimisht apo se një mund mes, tepër. Sun të bëj më tepër ndërsa sunt i han 1 milion euro punjara ja, ushimin që hanaj mund të hanë një një rëndënd të një më dëngëni mund pretendim më mirë se sa ai apo ndërsa ato që ta hëretit vije për të mirën apo ato kanoçet besimtarë gjatë kërkimit të saj përshëmbo Djetarët e samë kanë përmen shumë vutjë dhe mundime që i kanë përjetu në kërkim e djeturisë. Pa të shumë se kushtë e vështirë e kanë pasë për para në kërkim e djeturisë. Edhe sot... Ka vërshqishtë e vetë. I ka vërshqishtë vë e vetë, mirë pa subhanë Allah. Të gjithë e kanë përmen se ajo mund të logaritet si periuda më e këndshme, më e ardhë e jetës atyune. Dhe këtu veçën të të të të të të të të të të të t edhet më rrohet gjithë tani m'thën të bëhet 1 milioner në SBA ë. Po. Ndërsa një që kanë diën që shojë premier, dhe gjithu kusë i fillumtur. Po. Dhe lumturia kurrëzohet më shumë kur ai arrin kulmin, jam thonë tjerë. Edhe edhe tek tani m'qësiman. <coughs> gjatë të ngkuos ai, edhe mundimi që i ka për të arrit janë të shojë me knasi. Pse? Thonë se Allah e ka caktuar fitaj, nuk ka caktua, zhjallë, të të betim, Knaqem, kujam, e ka caktuar Allah të jël, do të mbeten ku jam, jam i kënaqur me çka themi. Ana gjithmonë është i kënaqur. A shikoj gjithmonë është i kënaqur. Nëse kjo gjithmonë është stres, tela është po bën e ja humbi, ku mbës, çfarë bëhet? Edhe se Allahu Jellalune ka siguru riskun. Apo ai duhet ta kërkon. E pa nuk shqetësoheshu për atë. Pa disa njerëz e kish kuptuar kakimin e riskut dhe ardhën tek ja ibn Muad, rahimuhullah. Dhe i than kështu. Tan ohid. Cilëmeta toti e preferon për kërkimin e, e furnizimit. Ja ibn Malik senator për asketizëm për Zot. Apo dhe u tha E qëfar me t'u dhe ju ndjekni? Po tha, a preferant t'punojmë shumë? Thani, qofë se u a mërmenja, se me punë mund t'merni nga Allahu më t'i përse që ka caktuar, punani. Tha, mirë pra, <coughs> atër rrimë dhe bëjmë lutje. Pëse t'punojmë? Në <coughs> t'punojmë farë, bëjmë lua. Thani, qofë se Allah u a mërmenja, se Allahu ka nevojt që t'ja kujtoni vitën e jua, e se ju haranë risk, lutëni. Atër a qëfar t'bëjmë? Astë punën, nuk dirë që ta, ta më honë punën. Duhet punën. Mi përderë që të regonën dhe se, mos unë bështetë në punën, punën e letetë shka kësebep, që ti e merë për të ndjekë, nësë për rezultate kërken nga loge e le levale, në nga mund një dure të uje, ka se shumë njët nga bojnë, në jam munduar, në jam ljodh, andë e loge e le levale, i dënanë me dëshpremë, që mos të gëzohen me knetsin e të arrit sa i ofo shkoqeve që kanë marrë vëtesë atyre. Sa më somtori është i, i qartë. Qoft Allahu po mbronse po mundomun. Edhe qëllimin tëm e kam për ta ruajtur familjen time dhe për ndihmuar të tjerët për këtë çështje. Po e arrita këtë sikom dëshirën Allahum shpëblan dyfish. Po nuk arrita përse shpëllimi nuk më humb nga së njëjtën e mirë që kam pas. Dhe gjithmonë është i kënaqur. Recet <coughs> fortë ka dhënë. Patyshim dhe ajdi të thon tash mos um mbështetni as në punash ndo ju punoni dhe luteni mirë po mbështetja dhe realizimi këtij mundi të kësaj doje nuk është te kjo o është diku tjetër as e kallëjoja po so e sojë me se mund të punon punon pranë dhe në fund atmosferën nuk jeniet as Allahu pas ka caktu kështu ne ka marr se vepën është i kënaqur Allahu e din çfarë mashmë për mua atfitoj apo nuk tfitoj sado këtu nuk siltra që nuk e ka shndruar kërkimin e pasurisë në vepër të mirë A zgjenumi ato ton që mund ditë ato shpenzime, më shkoi jeta, ja çfarë ndodhi, do në fund bën vetë rasia. Qase nuk densa se si ta se se se ta nxirr vetën nga kjo krizë që ka kapluar. Prandaj këta mund të jenë të dytë të një familje, ti përfin i, i njëjti problem. E vëshiko këy parë si është ndërron kët problem në burim të kënaçis, në teatri në burim të dëshpërimit do dështimit dhimbjes. E vërtetë, edhe mund kemi njerëz që nuk arrinën vetë vrasje por uh në një moment i vdekjes tani ka pasurinë, ka familjen, ka diplomën që ka marrë të gradave shkencore. A përfundon lumturia e ti personi? Kjo është veçorie e dytë që mund ta përmend tek dallimet që po flosim. Mm -hmm. Megjithëse kanë dallim në staf, apo së para fillon dhe shoqërohet me dhimbje me shumë dhimbje dhe vërtetësi. E dyta krahas mundimeve që Elumtur, mos elumtur. Si rrugë edhe qëllimi. Pa. Nit. Pastaj. Besimtari i cili arrin të bëhet i pastë. Besimtari i cili arrin të shkolllohet. Besimtari i cili arrin grada ë uh, të ndryshmën katëbot. Çka do të që të arrij? Kur a shek që që arritur i gëzohet syrin. Ngase e ka bopur rit Allahu te Oxhall, e shfrytëzon në emër të Allahu te Oxhall, dhe është i sigurt se këtë kët e merr me vete. Te Allahu te Oxhall. Nuk mbetet të thuaj Po mbetet ai aspekti fizik, kjo mbetet, kjo. Apo, mirë vlerë po. Vlera e saj. Vlera e saj mirët me vetë atë. Andaj nuk mrzitet. Për shembull, nëse kjo kushton, po lejm kursimi 300 euro. Dhe on nuk ka mundësi ta marrë vetë. Nuk ka mundësi ta marrë, po di kurset mali këto tolla, shanset e parsikë blije. Kjo është bushllim i mjaftueshëm, nuk mund duhet më kjo. Po. Nëse vlera s'e ka me vetë. E marr më të mirë. Po normal. Andaj besimtari nuk ka mundësi të marrë pasrin, është e vërtetë për vlerën si e se i pasuriet, të shumë fishuar të ka la gjellore e mërë më vete. E se la gjellore i ka garantuar nga 10 dhe në 700. Nga 10 dhe në 700, po. Ndërsa i të tëri, e shë pasurin, e shë se nuk mund të mërë më vete, i shto dëshprimi më tepër e më tepër. Sa njerëzë, përshambull, nuk kam pas mundësi të knachen me pasurit e tyre, përshka kësi i ka përuar nga kjo përshambull burku. Hamburgos, pas çaktar fiera vetë një shumë korruptive për shkakun ose vije dheve të këtij ram. Nëse sot të thit për shkakun nuk kanë pasur mundësi të kënaqen për shkak të smunit. Kan pas shumë, por Allah xheloj ka sprovuar. Nuk kanë pasur mundësi më u kënaqshme at pasuri, për shkak që smunia ka qen pengesë. Dhe më kaq ka përfunduar tëra. Ai nuk ka vizion për të këse botë, nuk mënon për të saj. Dhe e tëra ajo që është grumbulluar tashmë është shdhur në burim të dhimbjes. Edhe pse ai e ka kërkuar se si tiet bollen miknasis. Dajësh e kët po ndoshta po vdes me kemë marrë për vetë shçetçot të plot njerëz subhanallahu soth na në djim fatkeqësisht që në pleçëri fillojnë baballarët të fillojnë me djep të tyre. Se baba mendon se ata po e kanë çpordhur pasurin, uniam llod djalit do të më vazhduj mm. ditë më tepër, ai nuk e ka lënë dhe zakonisht fatkeqësisht po ndodhen shumë herë apo që për shembull baba u ndirose doën këto tekne që njerë ankohen, për shemb babai ka ka tokë shumë, nësa djali i ti tij nuk ka vend banim. Do kia babai t'i sjellim lodh, për kët nuk e di ç'u vjen puna, po edhe vdes ndot dhe vdes të fjalusur. Vdesin do thot Zoti na rujt, apo duke e privuar njeri të din nga mirësia një çetë. Pse? Sa i mendon se të rrosh këtë? Dhe i vdim se të hap. Prandaj vepra e mirë Vepra më ka karakter të përhershëm. Gjithmonë kemi me vete. Kudo që të shkosh, sigurisht se ato kartela të bankomat. Kudo që të shkosh, sa më rëndësia këta, aketat hola. Kudo që të shkosh, e fut, e nxirr. Edhe këso besimtari. Gjithë vlera e pasurisë të shndërrohet në një kartel. Në ndonjë e përdor fiton. Në jetën varrezave e përdor fiton. Në ahiret ku shkon e përdor fiton. Do thënë në vdekje nuk e ndal. Nuk e ndal absolutisht nëse vlerën e tërksaj e kombinetë. Ndërsa ai që nuk e ka bërë pritallxhallahu ala, nuk e ka konvertuar veprën e tij në të mirë, por ka mbetë i zakonshëm, apo e keqja Allah na ruaj, kjo padyshim se nëse ndonjëherë në ka qenë bërim i knaqisë për të. Ngjaira, nëse dashëm, edhe nëse është bërim i knaqisë është shumë i kufizuar, nëse ka qenë atë padyshim se ndërperja e saj apo edhe kolozia për të vazhduar është një burim Çhngaqi on vazhdimisht e ngulfohet me dhimbje dhe dështim. You Njëherë know, tather e përmendëm që ruka kë luhturia për besimtarin është lumturi që nga ruka dhe qëllimi, ndërsa për jo besimtarët është vështirësia e dhimbje gjithrrugë për të arritur lumturinë, por fatkeqësisht përfundon me vdekjen, thamë në pikën e dy veçorive të ditë, do të futemi në veçori të tjera që do t'i dallojmë me veçori të verbës të mirë, mbasi dalim terren të pyesim të marrim opinionet e Njerëzën thënë në lidhje me rrugën e lumturisë për të rritur, dhe kthehen për Serene Studio. Atë të nderuar miq, mbasi ne përmendëm dhe thamë, kemi kujdes. Kartelën e duhur të punës së ndëvepërsëndave, mundohuta shumë fishosh nga 10 deri në 700, duke qenë e veçantë vetëm për zotin. Rruga për kë lumturia për besimtarin, ajo është lumturi, ndërsa e kundërt për jo besimtarin është dhimbje. Edhe kur e lumturin, shkëputet me vdekjen. Marim opinionet e tyre ndërën dhe kthehen për Serene Studio. nëse ju bën një punë bë një, një punë të mirë për hadhën e Zotit, do të thotë që mos kët asnjë lloj interesi njerëzor. Ço thet sinqeriteti si i dhësish kodni dietave të Islamit, Imam Ahmedit, ka tjetër kulluar vetëm për Allahun Xhella Xhelalu. Edhe ky lloj koncepti i të bërit punë vetëm për hadhën e Zotit, besoj se më më i mirënjohur dhe më i mirë zhvilluar është i trajtuar në fenë Islamën, edhe i jepet një lloj rëndësie dorës së parë. Ço thet kur bëhet një punë për hadhën e Zotit, kiyet për për qëllim Interesi ndaj Allahut Azzehjell që qëllimi final që është futja e njeriu në xhenet. Të bësh një punë për hadhën e Zotit, thotë, synosh xhenetin Allahut Azzehjell. Mendojë që dallimi ndërmjet të bësh një punë për hadhën e Zotit ose jo për hadhën e Zotit, normalisht që është i dukshëm edhe edhe dallimi është i qartë. Nëse një person e bën një punë jo për hadhën e Zotit, po për për hadhë diçka e tjetër, ai mërzitet nëse i ndod diçka që është në kundërshtim me atë që ai ka pasur me qëllim të arrijë. Ndosë nëse një person e bën një punëballë të Zotit, siç thonin disa për Celevos, disa për dietarëve të hershëm, thot ai mendon që errë nëse nuk ndjen falëndrim tek njerëzit, qëllimi i ti tij është arritë tek neci i Zotit. Kështu që gjithmonë ky person është i kënaqsh. E arriti ose arriti finalën e punës që ai ka nis. Qëllimi është para të Zotit, e arriti falëndron Allahun, sa arriti para falëndron Allahun, sepse një jetë është mëshulim më më nga Allahu urduket lavdrimë nga njerëzit apo nga komuniteti në të cilin ai jeton. Ku bën një punë për hadit Zotit normalisht nuk ndjen dhimbje, por ndjen kënaqësi, edhe kënaqësia është shumë e madhe. Thotim në Teimia në librin e tij, edhe im në Kainimin tek libri i tij, që flet për kopshtin e dashurisë dhe shëtitjet për maldorëve, thotë, nëse një njeri e bën një punë, jo për hadit njerëzve, por për hadit Zotit, thot kënaqësia që ndjen ky person është thot, një lloj kënaqësie pakarështueshme. Madje në Teimia shkon me të edhe thot kështu. Që në jetën e botë, një anë të kësaj bote ndodhet një xhenet. Që këtu xhenet është knejësia e adhurimit. Nëse personi nuk futet në këtë lloj xheneri që ndodhet në botë, nëse nuk futet anë xhenetën e botës tjetër. Kur vepra bëhet për hidmat e Zot, duke pas edhe sinqeritet, duke pas edhe niyetin të të të sinqert të kulluar, normalisht njeriu pret shpërblim, edhe kënaqet ndiehet i lumtur. Pra çdo vepër që bëhet për, për hir të madhit Zot, çdo vepër që bëhet vetëm për të kënaqur Zotin, për hatën e madhit Zot, dihet se ka shpërblim edhe i madh i Zot, shpërblim për të. Anomalisht njeriu ndihet i lumtur, e ndjen kënaqësi në zemrën e tij për dashur Zot e i cili jep kënaqësi, i jep lumturi, sepse ka bërë veprën vetëm për hir të madhit Zot, vetëm për të kënaqur Zot. Dallimi ku vepra nuk është për hir të madhit Zot, është kur njeriu e bën veprën për sy si e façsi ose për mburje, dallon në aspektin se njeriu nuk ndjen kënaqësi. Pra në momentin që ti e bën një veprë për të kënaqur njerëzit, për syfaqësit njerëzë, për mburrje, normalisht nuk ndjen kënaqësi. Amba dallimi është kur veprat bëhen për hir të Zotit, edhe bëhen për kënaqësi të Mëdhit Zot, dallimi është se ndjen kënaqësi edhe ndjen lumturi shpirtërore, është diçka që nuk ta jep kusht tjetër vetëm se i Mëdhi Zot. Pra Zoti, momentin që ti bën një vepër për hir të Mëdhit Zot, vetëm për të kënaqur Zotin, është Zoti i cili të jep kënaqësi, të jep lumturi në shpirtin. Normal që kur bën vepra për hir të Zotit normalisht s'ndijet dhimbje vetëm se kënaqësi. E kundërta është se nëse bën veprën në për syt e njerëzve, nuk mund të ndijesh ndonjë kënaqësi, vetëm se të shkon vepra bosh. E thamarës nga jashtë është është dhimbje sepse do bësh një veprë që shkojnë bosh. Normalisht është dhimbje, por e kundërta është kur bën veprën për hir të Zotit nuk nuk diskutohet të ndijesh dhimbje vetëm se kënaqësi, pa do lumtori. ndëruar miçi mi më kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën e lënë, më them, përgjysëm nga pjesa e parë me hocën e nderuar. Në hoc, po folëm dhe sjeruam pjesën e parë të rëndësishme dallimin që lumturia e atyre që nuk besojnë në Zot dhe janë larg feston, shkëputet asqurtarin lumturin e përkohshme me vdekjen. Por a mund të ndodhi hoc që edhe kur ai një lloj lumturie në këtë botë të bëhet monotone? Edhe të kërkosh tjetër dhe zgjidh pastaj të rëgjimit e shumë të begatuarve këtë botë, pavarësisht në pasuri, autoritet, apo qëka do qoftë, në shumëris në rasëve, flasin se këta njerëz kanë përfunduar, kanë përfunduar, do tëtë të, në gjendje të të mërshme depresive, të streseve, të ndryshme, ma dje me vëzë rasje, edhe pse realisht ti shikojnë se aty asgjë nuk ka mundur. Ka postë, mund të thotë. Ka postë, autoritet, ka postë me televizion, e psater. Nga se gjitha këtu janë shndruar në një maratonë. Nuk nga se begatia vetvetiu shndod në maratonë nëse nuk ka arsye pse është. Hmm. Allahu jelle jelle jelle wallah është e ka krijuar në ri. Apo kënaqet vetëm atë kur e kupton arsyeën pse është. Ku nuk e kupton për shumë për shumë në qëse qëndrej pas kësaj. Kjo mund më du këtë interesant më mund të para, për dikur, nëse në që kuptet që kam duhet, lodhem, lërgama se është kampen gënë, epse kjo ka vlerë, por nuk e di qëlimin qëka e ka, nuk e përdurit si duhet, bët me në tonë, dhe për të të kështë fotografijë me e bukur. A në gjithë se i përdurë jo si duhet, subhanallah, edhepse mund tjetë rrugë për knaci, sh në urejtje, në mërzi, se kurse thët Ibn Hazmi Rahimullah. Ibn Hazmi thëtë, kjo është përvoj e ti e curë. Ibn Hazmi ka qenë, dhe më thonë, birë i një prince. E ka pasë tëvlinën nga are, nërso karikën nga arëgjende. Ka që ka qenë i lukësëz Ibn Hazmi Rahimullah. Dhe së është ka po më në tënë, kjo është së është interesantë. Dhe ka ndi kërgun e diturisë. Ka praktisë gjitha këtorë fond ka vdek për çubukë. So Rahimehullah. Ka se kë ka qenë jeta e Tiralat. Ishtë punën në të njëjtën pallat. Respekt i madh, ë, dyftësia e e e e e rabrë së shtorve, pengon njerëin. Pengon njerëin. Ka se dën që gjithë po të rën, po të mashtrojn, kanë interes, nuk duhet ka të kanë interesant. A dhe benaz më thot, Rahimehullah. Ka se ka pasur të trënin me njerëz kategori të ndryshme. Po të kam vrejti. Kushtu edhe për, për pasu e këqia të amorellitetit, të zinas. Thot, kam vrejtë se gjitho kush i cili bënd ziname dike në të të tërë, ma shkull dhe femë, thot, pas këti akti, edhe përsa ta këtë e bëjnë për përre tuk në ti cektume. Thot, kam vrejtë dhe kam gjithë, me, me ndajja me ta, me deklaratët të tjene, se personi ma i urejtur për këtë ma shkull, pas të të akti, është e femë në qekashtë njerëzuar vet Gjese nuk përënda shurit. Nuk përënda shurit. Gjese edhe si akët që ata e përëm përknasi, e di se janë në interesën dyftërësisë. Dhe, dhe pasat kërë përfundat, u rejhen. Ku është dalën të shumë, sikërësat i bunë hasëmë rrahimullah, apo atë të qëfarëqivët e të bashërëtore, hmm. apo u ashtënë dë shurit. Ose përshambull, në rastë qëfarët do të qofë të të të të të të të të të të t Borëm të të të tani tani rutinë neveritse. Çit lëll, çit mrzit. Nuk ka arsye. Sikur të ka një arab i llastuar, një paati i llastuar arab. Po thotë ateitu, "Wama wala adri min aina ataitu." Erda nuk di pse ka erda. Lekin i ataitu me foya, ja, "Ikja ktu erda." Thotë do të shkoj, nuk di atë ku do të shkoj. Jam këtu po nuk di çfarë bëj. Nuk azë nuk ka arsye, nuk nuk kanë nuk kanë zhivit. Prandaj edhe sot për shembull, ë kam lexuar në disa analize të sociologëve ndërkombëtarë, botënor, perëndimor, të cilët kthehen dhe kërkojnë që duhet të duhet të të të prodhojmë një arsye të jetës, apo nganjëse do të do të skatruat tërë që kemi arrit. Deri më dia i ke i motivuar apo se duhet të zhvillohemi, duhet të ngrihemi, duhet kjo. Arritin, arritim, e arritëm. E arritëm. Etas çfarë bëjmë? Çka nduotër kë? Pse? Çka nduotër kë dërtes? Për çka? Nuk kanë ta për njëjavë. Dhe kjo pastaj shndërrohet në monument. Pse kam duot kjo? Çka mduot kjo? Ekstëmorat, ekstëmorat. Për një kohë sot, për shkakun e një kafilluar të, në udhëbillah, Allah narujt, të përhapën për shemb, lloj-lloj elvizje të ndoshme të të gay paradave apo thonë ose të tjerave, ekstëmorat, ne nuk dinë nga nga çfarëimi çfarë që të bëjnë më. Apo nga gazinoja të përmë nga gatshverimi teprum apo edhe ato që janë realisht në përputhje me atë çmimin ka funduar ti mod të duken më e të gatitura. Në vërtetë. Nuk e përdorin mo. Andaj kja është ana e errët e veprave që nuk janë, mira, nuk janë për Allahun xhelnëvara. Der sa veprat e mira për Allahun xhelnëvara. A ke dëgjuar ndonjëherë një musliman që i është bërë më në than namazë? Kur wallahi. Sa rafalin në dukesë është hera pasherë që po falim atë. Përse njështë i lumënë, një keqef të shtash, a ke, ke rritë në njerë dhe ndërurë, kër e falënë pas një imame që nga në mbukër, i thua o zhëtë, zhëtë, zhëtë, apo nuk, nuk, nuk kërkanë që ta dhe... në, nëjë muslimat lezim kërra në zhëtë dhe të alhamdullatë, parëmënën një libe të lezim dhëtë vjetë njëtë i libe të lezim dhëtë dhëtë vjetë, njëtë i libe, sa do që tjeti i fuqeshe majnë, Kurani as njerë nuk më rritët, subhanallah, 17 herë nditje, minimumi e le zëmë surën Fatiha, mm -hmm. nditje, apo ka kaluar që sa so vite që e këndu me mire herë, vëllahi në duke se herë e parë pa në le zëmë. Gjithë mund ka një knacit posaqme që nuk ishte ma herët. Nuk më rritën kur se zëmë surën Fatiha, kur? Nga sërvebë e mirë, në vebë e mirë as njerë nuk përna mund të një. Vim pra mir kur nuk pron në veri, mërzi. Kur ka se kor, sujm se po bën. Edhem se po bën, edhem për kënd po e bën. Po edhe kë gjithmonë të bëjnë çetësh në kontakt me knejcin, larg asaj mërzi. Sa njerëz për shembull që kanë tuar jetë vallai na lezojm raste të ndoshme që kanë panuar islamin nga njerëz, e ndoshme. Ata kanë qenë begatur, begatin, të beqatur me lë të beqatin e këtij bote vallai. Në vërtetë. Gjithçka ka pas, nga ajo që mund të ketë njëri në këtë botë gjithaj kan braktis. Kur kanë futur në islam, apo çka kanë gjetë këtu? Kur kush nuk po pa i paguon më, as nuk paguaj asgjë absolutisht. Kam unzi plot nga ata që kanë humbur të bizneset që kanë bërë se ka qenë haram. Po rajnieri humbtor. Fat e kam gjet atë që nuk mund ta gjetje, kënaçin e lumturin. Pse? Ka fshash jeta ti ka kuptim? Edhem se zgjohet mëngjes, edhem se del për jashtë, edhem se bientë flan, gjithsesi ne ka arsyen pse? Dash vetë ndonjë ditë izdo rutin butë në monotoni. Dramtonia prodhon pasdhimje, shqetësim, njerëzit dën diçka tremë. Është nga kërkesa për 30 zakonisht e dhe bëjnë çfunime, degjërime të dushme që e prishin edhe imazhin e tisnjërit, si jo mos klas si musliman apo si jo musliman. Dhe kjo Patushim. Sot, Patushim. Më kujtosh fjalësi atë. Patysh, sot po gjen njerëz, më thonë, në Europë, siç e that pak më sigur, që sociologë kanë shkruar dhe kanë bërë dhe kanë dhënë motiv për jetën, kanë bërë shumë eksperimente me këtë dhe fatikisht ndjm ndonjëherë që ne disa, ë, përmis mund të kemi që nuk vazhdojmë të kuptojmë motivet, mund të bëhem viktimë. Po, patyshim. E këtyre studimeve. Patyshim. Dhe harrojnë të mirësinë e vërtetë që ne kemi. Andaj unë unë sa vardh në vesh, ne kemi mundësi që botës nuk mund t'i japim model të ri telefonit, apo ngas janë shumë të avancuar. Nuk mund t'i japim ne model të ri e, të këtyn e paisjeve. Ngas ata kanë marrë hapin e tyre në këtë drejtim. Ne jemi për kësaj rradhë shfrytzues të kësaj. Nuk jemi inovator. Apo inovatorë. Kemi qenë, po nuk kemi më. Fatë këtë që është të ashtisa njerë mundohen që me ngullëm apo të kallojnë. Nuk themi që nuk duhet gërojmë. Po në i themi botës sot nuk po i mungon kjo. Shiko, kjo është shumë e bukurë mu, nuk ka nevoj mu. Apo, nuk i duhet mu kjo. Na mështë një mandu e të shikojmë qëfar botës po i duhet shumë të ashtë dhe po vuan. Dhe nga jo vua i tje nuk po ka mështë të, të knashtë asme këtë. Kjo � Ne duhet që të të ambushin botën. Zakonisht flizet shumë për shqiptarët dhe integrimet evropianat. Apo? Dhe preferojnë që të integrojnë në Evropë duke përmëvuar ato që ka ta po vojnë pëjësaj. A moralitetin e gej paradat e këto gjërat në dyndat pesta. I thimi sa ta po ikim pëjësaj. A ta të të të. A kanë nevoj për lera tona. A ta kanë nevoj për moralin ton. A ta kanë nevoj për lëmëturin ton. Pra ne mund, ne mund të të bashkunoim si popull apo të marrim aqë do bësh me ngata nga shkenca teknologjia e zhvillimit do t'ju japim aty nga dashuria prindërore, gënjturia vëllazërore, nga, nga lidhjet parafishnore që ata nuk i kanë, i kanë humbur to kuptime dhe po vuan për këtë çështje. Atë ne turma vom këtu. Dhe kështu si, si njerëz kërkohet a zë të, të bashkunoim për të rikthyer këtë cil lumturinë e kuptimit e së përsëri. Ne këtu mund t'u japim, nga se këtu jemi shumë të pasur. Të jina me bollëk të poshtë. Në besim, ne mund tër botën ta të funizojmë me iman, apo dhe ne të mbetemi në superior. Nuk harjohet kurrë. Ne mund tër botën ta të funizojmë me përmendjen e Allah xhëllehua. Nëse është mirësh kjo, dhe ne mos harxhim fara. Përkundër të më shtojmë. Padoshim. Padoshim. Antibij po, për pa gjithëhën ohx në integrimin tek të tjerë është një përgjithësi e madhe. Po padoshim. Ne kemi një amanet që duhet të themi që ne nisi të kësaj votë do të humbasin. Që për të shënojmë pamarin për ju është teknologji, po t'ju japim mëkënaqësi tjetër. Megjithëse ne mi të urdhëruar të jemi mësirues ndaj këtyre njerëzve po, po, të, të mfunduar këto. Po po kishim. Po e kemi obligim ashtu. Atëherë, jemi këtu silësia ndoshta e fundit në kohën që hanëgur që le të japim kënaqësinë e përshtatshme, edhe pse marrim diçka të kësaj dy njerëzve prej këtyre apo jo. Ja. Ton të lëndruar është se njerëzit duke vrapuar mashtecive tek kësaj bote, kuptimin e ngushtë, apo ata humbasin edhe kët botë edhe botën tjetër. Nëse njëriju cili vrapon pas vërrat mira, Ai, e arrinë edhe këtë botë, edhe botë ndjetërë. Nuk kumë bëja zja. Këtu dalimi kërësor për i dalimëve që i përmanjë edhe një dherimë tani. Njërije cili, për shambull, uh, i thejmë shambul uh -huh. i kështot, se njërë të kanë qefë me shumë të konkretë të kësaj bërë. I thejmë i për shambull njëriju të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ati do të punash, ka gjë vite të këni. Dhe për këtë ne, do të pagujmë ty, pagjes të majmë. 10 vite. Pas 10 vite, vabton, gjitha që ke fitur në timarin përsëri, dhe të mbysim. Pren? Dhe të thot, kej që ka ke fitur në timarin përsëri, në marvejnëshe. Apo, s'ka konta jute, gjitha neve në këthe. I tërë mundu qëfar ke bërë, neve në jipët. Dhe në fond, ne tek ekzekutojm si puntor izoltëm që ka qenë pra, a ne shkon di kurse më rresha mëson një mëngjen e shkumshme a po thosht jo po pse të lodh ha bukë krup mbi në klub bespaku e di që në fund të jetës të ndershme po 70 vjetë vjetën mbrazem po dish alkohol ai ai që punon pra kjo ka hopë dhe jetë kështu kët botë ka se gjithë mund ka qenë në punë për të thar arsye s'ka posues as mukoj me familjen e vet as me jetën ti duke punuar duke punuar që në fund di kurse më të, të rëndët e mbi e hupë edhe këtë botë, edhe botër. Në të jë themi, ajë që, aj që ka jetua në këtë botë, dhe pas saje për atë gjëhnemi, e ka hupë Allah në gjëllevala, e ka hupë mundësin për fale, për mshirë, për hyrë në gjënetë, qëka ka fitu kënjirët? Qëfar ka fitu kënjirët? Dhe aja që ka, subhanë Allah, nuk kam gjithë dikendë për i nëndryshë, qofë në letëzim, apo qofë në kontak me njerët. Të gjithë njerëzit, të gjithë njerët pa përreshtin, për vitet e kaluara e ka një përgjigje. Shkaj si gjithë më ore. A këndëgjuar të i këndu këpërima të i për? Gjithë kështë gjith të thaj. I ka të të dhët vitë, i ka një qënë vitë, i ka shtetë vitë. Thasë si dhjepë më duket. A regu i s'ka litur në dëna këtë gjithë? Të gjithë. Të gjithë kjo. Sëfë halën, një gjithë më orë, Pa qëfar, a nuk është kë humin? Allah dhe dhe dhe leke hua l-khusranin më bin. Që kjo është, ndëse dhe me pa, në TV të hapur, humin e ha e qartë, pa pas doj për në një analizës, për në një sërim, që, që që këtë njërë. Që shumë e vërtet. Dhe së më simtari cili, për shambu, që kërse ka në hadith të pegamirë, sallatullu alai sallam. Ju ta bi et asiehnil ardhë, njeri ju ma i përvujtën kët Më halëgjë i malë, në smunjën, varëfrijën, telashën. Një përka qenë besimtarë. Këtë jetë pak pak pa e ka shëndruarë në punë të mirë. E merë Allahu këtë njërë, Allah në rrubë. Hadid kë ju ka, fjallë i pejga me ndërë? Sallallahu alai sallam. E s'ilë Allahu gjellë u radhë ditë në gjekinë. Edhe e futë në gjënetë, ju gëmësu gëmësëtën. Me që kështë, e futë dhe në nëzirë. Në gjënetë Pase i të lojë, lewën, ja, të të gjellohën, ja u bdij, helra ejte buëse në katë, a ke vujt në rubim, fës, leha, korë, buk, e, a të leha u korë, e jarë pësë kom njëkë. Gjithë kam qeni iknaqur. Shikoha së vëhala, vëtër... Si një moment, harrona. Nuk thot njësore, për thës kam qena së njëherë. Ashtë njëherë, thës kam qenë, ku nuk e majnë menë që kam vujt në njëherë. Një, e para na, kër këj vend, që për disa qaste, je ka haruar të gjith Si dhe jetë si jet punë ati që aty dhe jetë bëndet përgjithmonë, të fakt në atësijë është kjo, Allah në e mundësat. Aminat, aminat. Nërësa thëtë pegamerës sa, o ju, ota, bi en ammi ahlë ardhë, njëri jo më i begatuar në fëtyrë në tokës, nga faraunat, nga njerës, me të vërë që, që kanë kan, kan, shqyzuar begatit të shumë të në këtë botë, pasurija, autoritet, e, në që fa në që uftira, e po pa, pabesimtarë, pa, Nuk i ka shdhur në vepra të Migra. I ka përdorur gjinoja. Sile dhe futet në zjarr. Por jo më mbetët unë, jo. E futa lol një çast në zjarr. Kaç? Çast, vetëm për ta futet për ta nxjerr. Pastaj lloj thotë, ja, bdi. A lë raitë në aimin kat? Rubim. A e knejnosh dëngër? Atë korozot. Kor sisis ku më çel, gjithë kam qenë vujje. Si më ke qenë vujje si harron 80 jetë keqin princ këçi në brat, këçi në qëtor, këçi në pas, gjithmirëti kanë pas, nuk kanë bën madh. Shikoj dënimin e dhëmshëm. Andaj çdo të do të, të zgjitet. A që ne mundson edhe këtë botë ta fitojmë me këtë sinëm ranshme, me lumturim e pahtim të caktim në Allahu dhe Wala, dhe me shpëtim të përhershëm në dunjë, apo atë që edhe këtë botë nëse kënaqemi as shumë kofizuar, e kufizuar e rrezikuar me shkuar e çdo çast do çdo moment e përcjell me shumë dhimbje dhe mundime dhe vuajtje dhe gjithashtu rënim i sa ardhmës së përhershme në botën tjetër. Allah e ndrohë. Lut Allahun ndaj bøi vërtet të kem kuptuar motivet e veprës më koc. Amin. Emisioni i thjerdi fundi. Nuk e lehtëjitet të them Allahu nderoft, Allahu shpëlbof. Ati Allahu shpëlbof. Me të takojmë lini Allahut në emisionin e të vazhduar për sqarësuar tema të tilla, të cilat na bëjnë dobbi në rrugën tonë drejt Allahut të nderuar miq, emisioni i erdhi fundi. Duke lutur kriusin e botrave, duke lutur Allahun xhela shallahu, ne ken mëndosur sa do pak të kuptuar kuptimin e vërtet të veprës të mirë, të ndëllimin që kishte ajo, se rruga për ke lumturia për ne besimtar është lumturi dhe nuk është thimje. Për ne besimtar, rruga për ke lumturia shumë fishohet nga 10 deri në 700. Ajo nuk shkëputet kur me vdekjen, nuk ndan vdekja me lumturia e vërtet në të kuptuarit vërtet në botën tjetër të përjetojmë i jetën e përjetshme. Lutollahu ne kin bër dobi, dhe Zoti e shpëbleft Hoxhën, i lë në kujdesin e Zotit dhe amanetin e tij deri në misionin e arshëm. Selamun alejkum ورحمت الله و بركاته.